Akik eltévednek a viharban, kimerülnek, kihűlnek a süvítő szélben, a vakító hófúvásban, a mély hóban. Ott dűr, felállt egy szakszervezeti gyűlésen, amit az égbe kiáltó vagyoni különbségekről tartottak, és előadta Szikla nézetét, miszerint szerint sok halat kell fogni, hogy ez a nép kiemelkedhessen a szegénységből és az idők sötétjéből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 Kést veszel elő, kibelezel, és megfőzöl egy lábosban. Milyen csodálatos szó később. elint türelmetlenné vált. A postás már nagyon régen átadta neki Pordür levelét, anyja pedig egyre csak olvassa, de némán, és ő ebből nem hall semmit. Pedig szedte a lábát, hogy hazaérjen a levéllel, hallgassa végre a történet folytatását, amit Pordür neki és Gündárnak mesél a leveleiben.